Гайріс. Цикл «Ганібал Лектар» Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ сорок четвертий Арделія Меп лежала на ліжку, в звичній позі, підперши голову ліктями над книжкою. Вона слухала новини по радіо, але вимкнула, коли в кімнату зайшла Кларіс Стаглінг. Вона поглянула на виснажене обличчя Стаглінг і, слава Богу, не спитала нічого, крім «хочу чаю». Сідаючи за навчання, Меп пила напій, який заварювала собі з суміші листя, що надсилала її бабця, і називала його «Чай розумних людей». Стаглінг могла виділити зі свого оточення двох найрозумніших людей. Причому одна людина була найбільш поміркованою, а друга найстрашнішою з усіх. Стаглінг сподівалася, що таким чином у колі її знайомих зберігається яка-не-яка рівновага. «Тобі пощастило, що ти сьогодні пропустила заняття», – сказала Меп. «Ця клята Кімвон ганяла нас, поки ми в землю не лягли. Чесне слово». Мабуть, у них там у Кореї гравітація сильніша. А потім приїжджають сюди та легшають, розумієш? І їх беруть на роботу фізкультурниками, бо то для них ніяка не робота. Джон Брігем заходив. Коли? Увечері, зовсім нещодавно. Хотів дізнатися, чи ти вже повернулася. Волосся прилизав, тупцяв тут у коридорі, наче першокурсник. Ми трохи поговорили. Він сказав, що коли ти сильно відстаєш, і протягом кількох наступних днів тобі треба буде товкти науку, а не складати нормативи зі стрільби, то на цих вихідних він буде на плацу, тож ми зможемо все наздогнати. Я сказала, що повідомлю згодом. Хороший чоловік. Так, хороший. Ти знаєш, що він хоче виставити тебе проти наркотрафіку та митниці на міжвідомчих змаганнях? Ні. Не на жіночих, на відкритих. Наступне питання. Ти вивчила весь той гамузи з четвертої поправки на п'ятницю? Четверта поправка до Конституції США від 1791 року, яка гарантує недоторканність особи та її майна, а також захищає від несанкціонованих обшуків. Більшу частину. Окей, що там чимол проти Каліфорнії? Судова справа 1969 року коли Верховний суд США постановив, що поліцейські, які заарештовують особу в її помешканні, не мають права проводити обшук без належного ордера. Обшуки в середній школі. І що там з обшуками? Не знаю. Концепція безпосереднього доступу. Хто такий Шнеклот? Чорт, не знаю. Шнеклот проти Бастамонте. Це про розумне очікування недоторканності приватного простору. Ганьба тобі. Недоторкалість приватного простору – це принцип катца. Шнеклот – це згода на обшук. Бачу, дівчинко моя, що доведеться тобі гристи книжки. Конспект у мене є. Не сьогодні. Так, але завтра ти прокинешся з порожнім і спраглим розумом. І ми візьмемося саджати розсаду, плоди якої пожнемо в п'ятницю. Стаглінг бригам сказав, хоча не мав права, тож я обіцяла тримати язика за зубами що ти виграєш слухання. Він гадає, що той мавпун-ворохобник, сучий син Крендлер, уже за два дні про тебе забуде. Оцінки в тебе хороші, тож ми легко з цим розберемося, сказала Меп, вивчаючи втомлене обличчя Старлінг. Ніхто не допоміг би тій бідоласі більше, ніж ти, Старлінг. Заради неї ти пішла на ризик. Через неї тобі надарли дупу. Але ти все одно не здалася. Ти теж заслуговуєш на другий шанс. Щоб тобі зараз не задати хропака, я сама збираюся закруглятися. Арделія, дякую. А коли згасло світло. Стаглінг, що? Як ти гадаєш, хто симпатичніший? Брігам чи гарячий Бобі Лоуренс? Важкий вибір. У Брігама тату на плечі. Я бачила крізь сорочку. Про що це свідчить? Жодного уявлення не маю. Розкажеш мені, як дізнаєшся. «Певно, що ні. Я ж розповідала тобі про пітонячі обійми гарячого Боббі. Ти просто бачила у вікно, як він руки качав. Тобі Грейсі розпотякала? Дівчата з такими ротами...» Стаглінг заснула. Розділ 45 Незадовго до третьої ночі Кроуфорд, який дрімав поруч із дружиною, Раптом прокинувся. Дихання Бели на хвильку спинилося. Вона заворушилась у ліжку. Він підвівся і узяв її за руку. «Белло!» Вона глибоко вдихнула. Потім видихнула. Очі розплющилися. Вперше за кілька днів. Кроуфорд нахилився впритул до її обличчя, але не сподівався, що вона його побачить. «Белло, я люблю тебе, мала!» Сказав він на випадок, якщо вона щось чує. Страх ковзнув стінками грудної клітки. Заметушився всередині, наче кажану будинку. Кроуфорд приборкав його. Йому хотілося щось їй перенести. Зробити для неї бодай дещо. Але не хотілося, щоб вона відчула, як він відпустив її руку. Він нахилив вухо до її грудей. Почув м'який стук. Стріповання. А тоді... Серце Белли зупинилося. Більше нічого не чулося, тільки дивний холодний шерхіт. Кроуфорд не знав, чи звук долинав із її грудей, чи то просто шуміло в його власних вухах. «Благослови тебе, Бог! Хай він забере тебе до себе! До твоїх старих!» – сказав Кроуфорд. Він хотів, щоб ці слова справдилися. Він пригорнув її, похилившись на спинку її ліжка. Притискав до грудей, поки помирав її мозок. Під боріддям він відгорнув шарф із залишків її волосся. Він не плакав. Він уже все виплакав. Крофорд перевдягнув Беллу в її улюблене вбрання. Найкращий пеньюар. І деякий час сидів біля високого ліжка, переклавши її руку до своєї щоки. То була квадратна вправна рука, поцяткована спершу вічним садівництвом, а тепер голками для ін'єкцій. Коли вона заходила додому з саду, її руки пахли чабирицем. «Уяви, що в тебе яєчний білок на пальцях!» Так дівчатка зі школи радили Беллі з приводу сексу. Вона жартувала про це з Кроуфордом у ліжку. «Багато років тому. Багато років тому. Минулого року. Не думай про це. Думай про хороше, про чисте. Але то і було – чисте й хороше. На ній були білі рукавички капелюх. І коли вони того першого разу піднімалися на ліфті, він драматично насвистував мелодію «Потанцюймо Бегуен». Популярна композиція Коула Портера «Бегуен – парний пристрасний танок». У кімнаті вона дражнилася, що в його кишенях повно всілякого мотлуху. Наче в малого хлопчика. Кроуфорд спробував вийти в сусідню кімнату, Щоб мати змогу озирнутися, коли заманеться, І побачити її крізь прочинені двері, Вкладену під теплим світлом нічника. Він чекав, поки вона перетвориться на ритуальний предмет, Відокремлений від нього. Відокремлений від людини, яку він пригортав на ліжку. Відокремлений від його дружини, яку він тепер беріг у своїй пам'яті, щоб мати змогу зателефонувати і запросити людей, які заберуть її. Звісивши руки по боках, долонями вперед, він стояв біля вікна і дивився на порожній схід. Він не чекав світанку, просто схід був єдиним напрямком, у якому виходили вікна. Розділ 46 Готово золоце! Джейм Гамп похилився головою на спинку ліжка і влаштувався якомога зручніше, а маленький песик згорнувся клубочком на його теплому животі. Містер Гамп щойно вимив волосся та обгорнув рушник навколо голови. Він понишпарив по простирадлу, намацав пульт від відеомагнітофона і натиснув кнопку «Пуск». Він змонтував собі передачу з двох уривків відеозаписів, які скопіював на одну плівку. Він передивлявся її щодня під час своїх важливих приготувань. І обов'язково дивився її незадовго перед тим, як знімати шкіру. Перший уривок було взято з «Movitone News» – чорно-білої зернистої кінохроніки від 1948 року. То був чвертьфінал «Міс Сакраменто». Перший крок довгою дорогою до коронації міс Америки в Атлантик-Сіті. Показували конкурс купальників. І всі дівчата несли в руках квіти, наближаючись вервечкою до сходів і виходячи на сцену. Пудель містера Гамба вже багаторазово переживав цю процедуру. І, зачувши музику, примружив очі, бо знав, що зараз його почнуть тискати. Учасниці конкурсу краси були вдягнені в стилі Другої світової війни. На них були купальники від Роуз Марі Рід. і деякі обличчя навіть видавалися гарненькими. Ніжки також мали приємні обриси, Деякі. Але м'язам бракувало пружності. А шкіра трохи провисала на колінах. Гамп стиснув пуделя. «Золоце! Ось вона йде! Ось вона йде! Ось вона йде!» І ось вона йшла. Наближалася до сходів у білому купальнику. Дарувала сліпучу усмішку молодикові, який допомагав їй здійматися сходами. А тоді швидко йшла далі на високих підборах. І камера стежила за її стегнами. Матуся. То була Матуся. Містеру Гамбу не довелося тиснути кнопку перемотки на дистанційному пульті. Він зробив це, поки копіював відеозапис. У зворотному порядку вона пройшлася назад спиною, позадкувала сходами, забравши в молодика свою усмішку, відійшла назад проходом, а потім знову вперед, назад і вперед, назад і вперед. Коли вона всміхалася молодикові Гамп, також усміхався. Був і ще один момент, коли вона стояла серед учасниць, але зображення постійно розпливалося на стоп-кадрі. Краще просто прокрутити на нормальній швидкості та поглянути на неї хоч краєм ока. Матуся разом з іншими дівчатами вітає переможниць. Наступний уривок він записав із кабельного телебачення в одному чекайському мотелі. Довелося бігти в магазин по відеомагнітофон і лишатися ще на одну ніч, щоб потрапити на передачу. То був поставлений на повтор ролик, який пізно вночі крутили по дешевих кабельних каналах. Як тло для секс-оголошень, що виповзли знизу на екран. Такі ролики роблять із другосортного кіно, з доволі невинних пікантних картин 40-х і 50-х. І там був волейбольний матч у таборі нудистів. А також найменш відверті уривки з порно 30-х років, де чоловіки-актори мали накладні носи та не знімали шкарпеток. Музичний супровід був абсолютно довільним. Наразі грала пісня «Погляд кохання», геть невлад з енергійними рухами відеоряду. Містер Гамп нічого не міг поробити з оголошеннями, що виповзали на екран. Доводилося з ними миритися. Ось він. Басейн просто неба. Десь у Каліфорнії, судячи з рослинності. Пристойні шезлонги, все на стиль п'ятдесятих. Купання голяка. Граційні дівчата. Імовірно, що декілька з них устигли знятися в одному-двох малобюджетних фільмах. Жваво підстрибуючи, вони вилазили з басейну. І бігли набагато швидше за музику до драбини водяної гірки. Здіймалися і уі котилися вниз. Груди підскакували, коли дівчата пірнали у воду. Сміючись, випроставши ноги. Шубовсь. Ось і матуся. Ось вона вибирається з басейну за дівчиною з кучерявим волоссям. Її обличчя частково затуляє плазуюча реклама секс-бутіку «Сіндерелла». Але тоді матуся з'являється знов. Біжить геть. Ось вона піднімається драбиною. Уся така мокра і блискуча. дивовижно повногруда і пластична. З маленьким шрамом від кесаревого. З'їжджає вниз гіркою. «Уїй!» Така гарна і навіть попри те, що містер Гамп не бачив її обличчя, він серцем відчував, що то його матуся, яка знялася в цьому кіно вже після того, як він бачив її в у своєму житті. Звісно, крім усіх тих уявних випадків. Раптом відеоряд переключився на рекламний ролик вібраторів та надувних ляльок. І різко обірвався. Собачка примружила очі. За дві секунди до того, як містер Гамп щавив її в обіймах. «Ой, золоце! Ходи до мамці! Матуся буде такою гарною!» «Стільки роботи! Стільки роботи! Стільки роботи, щоб на завтра все було готово!» Містер Гамп ніколи не чув його з кухні, навіть якщо воно кричало на повний голос. І, слава Богу!» Але він чув його на сходах, коли спускався в підвал. Він сподівався, що воно засне і не буде кричати. Пудель, якого він ніс під пахвою, загарчав на звуки з ями. «Тобі таке не личить!» – промовив він у шерсть на потилиці собачки. До кімнати з льохом ведуть двері ліворуч від сходів. Він навіть на них не глянув, навіть не став прислухатися до слів, що лунали з ями. З його точки зору вони не мали нічого спільного з англійською мовою. Містер Гамп одразу пішов у робочу кімнату, опустив пуделя і увімкнув світло. Кілька молей затрипотіли крильцями і кинулися без жодної для себе шкоди на дротяну сітку, що затягувала світильники на стелі. У робочій кімнаті містер Гамп був дуже скрупульозним. Він завжди намішував свіжі розчини в неї ржавкій посудині і ніколи в алюмінієвій. Він навчився готувати все завчасно. Працюючи, він сам себе напучував. Треба бути послідовним. Треба бути точним. Треба бути спритним. Бо завдання надскладне. Людська шкіра дуже важка. Становить від 16 до 18% загальної ваги тіла. Та ще й слизька. З цілою шкірою важко вправлятися і легко впустити, поки вона ще мокра. Час також має велике значення. Шкіра починає зсідатися, щойно її зняли, особливо з молодих людей, а вона в них до того ж найщільніша. Та ще й не забуваємо про той факт, що шкіра не зовсім еластична, навіть у молодих. Якщо її розтягти, вона ніколи не повернеться до колишніх пропорцій. Зробиш ідеальний гладенький шов, а потім надто сильно напнеш шкіру на шовному валку, і вона розтягнеться і візьметься з моршками. Можеш потім усі очі виплакати над машинкою. Та від цього жодна зморшка не зникне. Окрім того, існують лінії Лангера. І краще не забувати, як і де вони пролягають. Умовні лінії на поверхні шкіри, уздовж яких вона максимально розтяжна. Шкіра нерівномірно розтягується в різних напрямках. Утворюються клубки колагену. І волокнини рвуться. Якщо неправильно напнути, то отримуєш рубці. З екологічними матеріалами взагалі неможливо працювати. Тут містер Гамп провів чимало дослідів і зазнав чимало невдач, які щоразу розбивали йому серце, поки все не вийшло так, як слід. Зрештою він збагнув, що старі методи найкращі. Процедура була такою. Спершу він вимочував шкіру в акваріумах, у рослинних екстрактах розроблених північноамериканськими індіанцями. Абсолютно натуральна субстанція без жодних домішок мінеральних солей. Він обирав спосіб, у результаті якого отримував незрівнянну, найм'якішу сирицю Нового світу. Класичне мозкове дублення. Індіанці вірили, що мозку у кожної окремої тварини вистачить, щоб видобити власну шкіру. Містер Гамп знав, що це не так. І вже давно покинув експериментувати, навіть із приматами з найбільшим об'ємом мозку. Тепер він набив собі повну морозилку яловичих місків, і сировини завжди було вдосталь. Він був здатний упоратися з проблемами, які виникали під час обробки матеріалу. Завдяки практиці він набув майже ідеальних навичок. Лишалися важкі структурні проблеми але він мав особливу високу кваліфікацію, щоб їх розв'язувати. Двері робочої кімнати прочинилися в підвальний коридор, який вів до старої ванни, де містер Гамп зберігав свої підйомні механізми і хронометр, а потім до ательє та неосяжного чорного лабіринту, що пролягав далі. Він відчинив двері до ательє, і звідти полилося сліпуча сяйво, Прожектори та лампи розжарювання, налаштовані на спектр денного світла, прикріплені до сволоків під стелею. На подіумі змореного дуба позували манекени. Усі вони були частково вдягнені, деякі в шкіру, інші в муслінові зразки, викроєні під шкірене вбрання. Вісім манекенів подвоювалися у двох дзеркальних стінах. То були хороші суцільні дзеркала, а не плитки. На туалетному столику стояла косметика, кілька підставок під перуки і самі перуки. То було найсвітліше у світі ательє, з білого і вибіленого дуба. На манекенах висіли незавершені костюми, що їх він шив на замовлення. Переважно копії ефектного вбрання від Армані з тонкої чорної шкіри кабрета. З плісуваннями і воланами, гострими плечима та нагрудниками. Кабрета – гібрид кози-вівці, також різновид надзвичайної м'якої та еластичної шкіри. Уздовж третьої стіни стояли великий робочий стіл, дві промислові шватські машинки, два шватські муляжі та один кравецький, виготовлений за розмірами торса самого Джейма Гамба. Попід четвертою стіною розташувався величезний чорний гардероб, покритий китайським лаком що здіймався на вісім футів у гору, до самої стелі, і царював у цій світлій кімнаті. Старий гардероб. Візерунки на ньому зблякли. Кілька золотистих лусочок лишилося на тому місці, де був дракон з білими ясними очима, які досі витріщалися з малюнка. А далі червоний язик іншого дракона, чиє тіло вже встигло потьмяніти. Лак під зображенням уцілів хоча й потріскався. Гардероб, гігантський, глибокий, не мав нічого спільного з роботою на замовлення. У ньому зберігалися муляжі та плічки з особливими речами, і двері його були зачинені. Собачка стрибнула від миски з водою, що стояла в кутку, та вляглася між ногами одного з манекенів, не спускаючи очей з містера Гамба. Він працював над шкіряною курткою, Треба було її закінчити. Йому хотілося позбутися всього зайвого. Але наразі Гамба опанували творчі поривання. До того ж, його власний мусліновий зразок здавався недосконалим. Швадська майстерність містера Гамба стала набагато кращою, порівняно з уміннями, яких його ще в юності навчили в Каліфорнійському виправному відомстві. Але тепер перед ним постав справжній виклик. Навіть праця з ніжною шкірою кабрета не зможе підготувати тебе до такої тонкої роботи. У нього були два муслінові зразки, схожі на білі жилети. Один точно за формами його тіла, а другий він зробив за вимірами, які зняв із Кетрін Бейкер Мартін, поки та була непритямі. Коли він надягнув менший зразок на свій кровецький муляж, то проблема стала очевидною. Кетрін була великою дівчиною, напрочуд пропорційною, але не такою великою, як містер Гамп, та й близько не такою широкою в спині. В ідеалі він хотів отримати безшовне вбрання, але це було неможливо. Проте він чітко вирішив, що в передній частині ліфа не має бути жодного шва чи шраму. Це означало, що всі корекції по фігурі треба робити на спині. Дуже складно. Він уже відкинув перший мусліновий зразок і розпочав усе наново. Якщо шкіру трохи розтягти, то можна обійтися двома виточками під пахвами. Не французькими, а вертикальними вставними виточками, верхівками вниз. Ще дві виточки приталення, також на спині, там де нирки. Він уже звик шити з мінімальним напуском. Його міркування йшли від візуального аспекту до тактильного. Бо ж не слід було виключати, що привабливу людину захочеться обійняти. Містер Гамп легенько притрусив долоні тальком і схопив кравецький муляж власного тіла в природні невимушені обійми. «Поцілуй мене!» – грайливо сказав він порожньому простору, де мала бути голова. «Та не ти, дурненька!» – кинув він собачці, коли вона нашорошила вуха. Гамп погладив муляж по спині куди природним чином лягала його рука. Потім він обійшов манекен, щоб поглянути на сліди від тальку. Нікому б не хотілося намацати шви. Проте в обіймах долоні стають хлист-навхлист по спині. А ще, подумалося йому, людські руки призвичайлися до центральної лінії, що пролягає вздовж хребта. Це місце буде не таким помітним на тлі загальної асиметрії наших тіл. Отож, шви на плечах не розглядаються в жодному разі. Центральна виточка вгорі. Ось вирішення проблеми. Верхівка. Трохи вище за середину лопаток. Тим самим швом можна перекріпити до підкладки цупку-кокетку для надійності. Лайкрові вставки під планками по обидва боки. Треба не забути купити лайкру. І текстильна липучка під планкою праворуч. Йому пригадалися надзвичайні вечірні вбрання від Чарльза Джеймса, в яких асиметричні шви були ідеально гладенькими. Виточку позаду затулятиме волосся, те, яке він невдовзі матиме. Містер Гамп стяв мусліновий зразок із кровецького муляжу та взявся до роботи. Швацька машинка була старою і високоякісною, вишукано оздоблена ножна машинка, яку років 40 тому переобладнали на електричну. На рукаві машинки виднівся згорток, намальований сусальним золотом, зі словами «Я ніколи не втомлююсь, я служу». Ножний важіль і досі працював, і Гамп запускав ним машинку щоразу, як робив новий шов. Коли стіпки вимагали особливої уваги, він працював голими ногами, обережно розгойдуючи педаль м'ясистою стопою хапаючись за край пальцями з пофарбованими нігтями, щоб не настрочити зайвого. Деякий час чувся тільки шум швацької машинки, хропіння маленької собачки та сичання парових труб у теплому підвалі. Закінчивши вшивати виточки на мусліновому зразку, він приміряв його перед зеркалом. Песик стежив за ним із кутка, нахиливши голову набік. Треба трохи розширити під пахвами. Ще лишалося кілька питань з обшиванням і кликим флізеліном. Попри те, вбрання було гарне. Таке м'яке, еластичне, пружне. Він уже бачив, як підстрибує на дробині водної гірки. Так прудко, як йому заманеться. Містер Гамп погрався з освітленням і перуками для більшого драматизму. приміряв чудове коліє під шию з мушлями. Він матиме приголомшливий вигляд, коли вдягне декольтований туалет або звабливий пенюар на свої нові груди. Він спокушався продовжити роботу, серйозно взятися до справи. Проте очі вже втомилися. Він хотів, щоб руки були абсолютно упевненими. До того ж, йому набрид постійний шум. Він дбайливо налаштував стіпки і розклав зразки. «Ідеальна викрійка!» Завтра золоце. пообіцяв він маленькій собачці, витягаючи яловичі мізки з морозилки, щоб відтанули. Займемося цим завтра. З самого ранку матуся буде такою гарною. Розділ 47. Стаглінг міцно спала протягом п'яти годин а тоді прокинулася серед глупої ночі, розбуркана страхом від сновидіння. Вона закусила кінчик простирадла і затулила вуха долонями, намагаючись розібратися, чи вона насправді прокинулася і утекла від кошмару. Мовчання. Жодного ягнячого крику. Коли вона переконалася, що не спить, серце вповільнилось. Але ноги не хотіли зупинятися і рухалися під ковдрою. Старлінг знала, що замиті її думки так само пустяться на випередки. Вона відчувала полегшення, коли замість страху нею прокотилася хвиля люті. «Здоріти можна», – сказала вона і звісила з ліжка ногу. Протягом усього цього довгого дня її підставив Чилтон, образила сенаторка Мартін, Вичитав і покинув на призволяще Крендлер, познущався доктор Лектор та ще й учинив таку огидну і криваву втечу, а Джек Кроуфорд узагалі усунув її від справи. Але від однієї образи їй боліло найдужче від того, що її назвали крадійкою. Санаторка Мартін була мамою, яка переживала неймовірний стрес, і їй остогидли поліцейські, які порпаються в речах її дочки. Вона не хотіла скривдити стаглінг, Та все одно це звинувачення застрягло під шкірою, наче розпечена голка. Змаличку стаглінг навчили, що крадіжка – то найбезчесніша, найпаскудніша справа, яка недалеко стоїть від зґвалтування чи вбивства заради грошей. У деяких випадках вбивство може бути навіть кращим за крадіжку. Дитинство Старлінг пройшло в установах, де було замало винагород і забагато несправджених бажань, тож вона навчилася ненавидіти крадіїв. Лежачи в темряві, вона визнала ще одну причину, з якої звинувачення сенаторки Мартін так сильно її непокоїли. Старлінг знала, що сказав би в цьому випадку саркастичний доктор Лектор. і знала, що то правда. Вона боялася, що сенаторка Мартін угледіла в ній щось вульгарне, дешеве крадійкувати, і зреагувала на це. Сука вандербільтівська. Університет Вандербільта. Приватний дослідницький університет у Нешвілі, штат Теннесі. Доктор Лектор із задоволенням відзначив би ще один чинник. Класова нерівність і придушена лють, яка всмоктується з молоком матері. Старлінг аж ніяк не поступалася сенаторці Мартіно світою, розумовими здібностями та пориваннями, тим паче зовнішністю. Але від цього чинник нікуди не зникав, і вона про це знала. Старлінг була одним із представників лютого племені безофіційної генеалогії, проте зі списком нагород і каторжних робіт. Їх виганяли з Шотландії, морили голодом в Ірландії. Тому більшість удавалася до небезпечних ремесел. Безліч безіменних стаглінгів саме так і звікували свої життя. Тупцювали дном вузьких льохів і гуляли краєм дошки під постріли моряків. Або ж укривалися славою під пронизливий тепс на морозі, коли всім уже кортіло піти додому. Тепс – мелодія, яку награють на сигнальних сурмах під час військових церемоній, зокрема похоронів. Кількох, певно, згадували зі сльозами на очах офіцери під час обідів сержантського складу. Так само, як п'яні чоловіки згадують хороших мисливських псів. Померклі імена на сторінках Біблії. Жоден із них не міг похвалитися високим інтелектом, наскільки знала Старлінг. Окрім її двоюрідної бабці, яка робила чудові записи у своєму щоденнику, поки не захворіла на гарячку мозку. Але вони не крали. В Америці було модно здобувати освіту, щоб ви розуміли. І старлінги швидко це збагнули. На могилі одного з дядьків Кларіс навіть викарбували ступінь, який він отримав у молодшому коледжі. Старлінг жила освітою. Озброювалась до конкурсних іспитів протягом усіх тих років, поки школа була її єдиною домівкою. Вона знала, що знайде вихід із цієї ситуації. Вона стане тим, ким була завжди, ще відтоді, як збагнула правила гри. Вона могла стати однією з найкращих у класі. Тоді її похвалять, оберуть, залучать до колективу, не проженуть геть. Просто треба наполегливо працювати і бути обережною. Вона здобуде хороші оцінки. Та кореянка не здолає її на фізкультурі. Її ім'я буде вирізблена на великій дошці в холі, на дошці кандидатів, за надзвичайні звитяги на плацу. За чотири тижні вона стане спеціальним агентом Федерального бюро розслідувань. Чи їй доведеться все життя старихтися того довбаного Крендлера? У присутності сенаторки йому кортіло збути її з рук. Щоразу, як Стагринг про це думала, їй боліло. Він не був упевнений, що знайде в тому конверті гарячові докази. То був найбільший шок. Тепер, уявляючи Крендлера, вона бачила в нього на ногах моряцькі Оксфорди, як і в мера, начальника її батька, який прийшов забрати табельний годинник. Що гірше, постать Джека Крофорда в її уяві також зменшилася. На цьому чоловікові лежав такий тягар, що й ворогові не побажаєш. Він послав її перевірити раз машину без підтримки, без жодних ознак правоохоронних органів. Окей, вона сама погодилася на такі умови і, попри негаразди, досягла успіху. Але Кроуфорд мав передбачити негаразди, які виникли, коли сенаторка Мартін зустріла її в Мемфісі. Проблеми були б навіть тоді, коли б Старлінг не знайшла тих фоток з трахом. Кетрін Бейкер Мартін... Лежить у такій самій темряві, яка оточує тепер тебе. Стаглінг на хвилину про це забула, поки розмірковувала про власні інтереси. Картини кількох минулих днів покарали Стаглінг за миттєву слабкість. Спалахнули перед нею нежданними кольорами, надмірними кольорами. Приголомшливими кольорами, які стрибають на тебе з мороку, коли серед ночі вдаряє блискавка. Тепер до неї завітала Кімберлі, товста, мертва Кімберлі, яка проколювала собі вуха, щоб бути гарнішою, та заощаджувала гроші на воскову епіляцію. Кімберлі, яку позбавили волосся. Кімберлі – її сестра. Старлінг вирішила, що колись Кетрін Бейкер-Мартін навіть не поглянула побік Кімберлі. А тепер вони стали сестрами на глибинному рівні, під шкірою. Кімберлі, яка лежить у похоронному бюро, повному тих ковбоїв-гвардійців. Стаглінг більше не могла на це дивитися. Вона спробувала відвернути обличчя на чеплавець, який повертає голову для наступного подиху. Усіма жертвами Баффало Біла були жінки. Він був схиблений на жінках. Жив, щоб полювати на жінок. Але жодна жінка не присвятила весь свій час полюванню на нього. Жодна жінка-детектив не займалася геть усіма його злочинами. Стаглінг замислилася, чи стане Кроуфорду на запросити її на ростин, коли справа дійде до Кетрін Бейкер-Мартін. Білл розправиться з нею завтра, як передрік Кроуфорд. Розправиться з нею. Розправиться з нею. Розправиться з нею. Впизду його! Сказала Старлінг голос і поставила ноги на підлогу. «Ти там що, Старлінг, розбещуєш якесь дорбецало?» Спитала Арделія Меп. «Затягла його сюди тишком-нишком, поки я спала. А тепер інструктуєш і гадаєш, що я нічого не чую?» «Вибач, Арделія, я не хотіла». «Старлінг, їм треба давати набагато точніші вказівки. Не можна говорити такі речі, як ти оце щойно сказала». Розбещення Дорбецела схоже на журналістику. Треба чітко вказувати, що, коли, де і як. Думаю, що чому випаде саме по собі. По ходу справи. Тобі треба щось випрати? Здається, ти спитала, чи не треба мені щось випрати. Ага, піду за кладу прання. Треба щось? Тільки й ті спортивні штани, що на дверях. Окей. Заплющ очі. Зараз я на секундочку ввімкну світло. І то був ніякий не конспект із четвертої поправки для прийдешнього іспиту, що вона поклала на кошики з білизною та попленталася через хол до пральні. Вона взяла папку зі справою Бафало Біла. Стос чотири дюйми завтовшки, повний пекла і болю, з тьмяно-жовтою обкладинкою, з чорнилами кольору крові. Зверху лежала форма для гарячої лінії в якій вона виклала свій звіт щодо молі «Мертва голова». Завтра їй доведеться віддати справу. І якщо вона має намір доповнити матеріали в папці, то рано чи пізно доведеться підшити туди звіт. У теплій пральні під затишний клекіт пральної машинки вона зняла гумові зав'язки, що не давали папці розвалитися. Розклала папери на поличці для одягу і наготувалася підшивати звіт. Не дивлячись на фотографії, не думаючи про фотографії, які могли з'явитися там незабаром. Згори лежала карта. І це було добре. Але на карті виднівся напис. Через великі озера. П'ять великих озер на кордоні США і Канади. Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері, Онтаріо. Пролягав елегантний почерк доктора Лектора. Ось що там було написано. Кларіс, чи не здається вам, що довільність, у якій розкидано ці точки, надто перебільшена? Чи не видається вона відчайдушною? Довільність поза всіляким можливим зиском? Чи не схожа вона на витівку невдатного брехуна? Папа, Ганібал, лектер? Пес. Не завдайте собі даремної праці гортати всю папку. Там більше нічого немає. Ще 20 хвилин пішли на гортання створінок, аби переконатися напевне, що там більше нічого не було. Старрінг подзвонила на гарячу лінію з платного телефону в холлі та зачитала повідомлення Берроузу. Вона замислилась, коли Берроуз устигає поспати. «Мушу сказати тобі, Старлінг, що попит на інформацію від лектора істотно знизився», – сказав Берр «Джек уже телефонував тобі з приводу Біллі Рубіна?» «Ні». Вона притулилася до стіни і заплющила очі, поки Берр переказував їй лекторів жарт. «Не знаю», – сказав він під кінець. «Джек каже, що вони надалі працюватимуть із клініками. Але чи настільки наполегливо?» Якщо поглянути на інформацію в комп'ютері, на стиль подачі даних, то можна помітити, що вся інформація від лектора, твоя і з Мемфіса, містить спеціальні префікси. Усі дані з Балтимора або всі дані з Мемфіса або те і друге разом можна видалити з основного поля, натиснувши одну єдину клавішу. Мені здається, що юстиція хоче натиснути цю клавішу і видалити геть усе, «У мене тут є довідка, в якій припускається, що той жук у горлі Клауса був, дайно поглянути, сміттям з водойми». «Але ж ви надішлете моє повідомлення містерові Кроуфорду», – сказала Стагринг. «Звісно, виведу йому на екран, але наразі ми не будемо йому телефонувати. І тобі не слід. Белла недавно померла». «Ох», – вихопилось у Стагринг. «Послухай, є хороші новини». Наші хлопці в Балтиморі оглянули камеру лектора в психіатричній лікарні. Той санітар Барні їм допоміг. Вони знайшли сліди тертя на голівці болта на ліжку лектора. Там він виготовив ключ від наручників. «Тримайся, мала. Виберешся з лайна, а пахнутимеш немов троянда». «Дякую, містере Берроуз. Добраніч. «Пахнути немов троянда. Змастити під носом ментоловою маззю вікс». Займався світанок останнього дня в житті Кетерін Мартін. Що мав на увазі доктор Лектор? Здогадатися про те, що насправді відомо докторові Лектору, не було жодної можливості. Коли вона вперше віддала йому папку зі справою, то думала, що він насолоджуватиметься фотографіями та використає матеріал для своїх припущень. А натомість він розповів їй те, що йому до цього було відомо про Баффало Біла. Можливо, він весь час їй брехав, так само, як брехав сенаторці Мартін. Можливо, він нічого не знав і не розумів про Бафало Білла. Він дуже ясно все бачить. Чорт забирай. Він бачить мене наскрізь. Важко повірити, що тебе можуть розуміти, не бажаючи тобі добра. Враховуючи вік Старлінг, з нею таке не часто траплялося. Відчайдушна довільність, як сказав доктор Лектер. Стаглінг, Кроуфорд і всі інші вивчали цю карту з усіма її точками, що позначали місця, де викритали дівчат і викидали тіла. Стаглінг вони нагадували чорне сузір'я з датою біля кожної зірки. І вона знала, що відділ поведінкової психології навіть намагався накласти на карту знаки зодіаку. Але марно. Якщо доктор Лектор читав ці матеріали просто для забави, то чого б він возився з картою? Стаглінг бачила, як він гортає звіти, кепкує з сухого стилю деяких авторів. Не існувало жодної закономірності між місцями викрадень і викидань, жодного зручного маршруту, жодного зв'язку між датами і будь-якими робочими графіками, жодних сплесків у пограбуваннях чи дрібних крадіжках, чи інших злочинах, скоєних фетишистами. Там у пральні під оберти сушарки – Стаглінг водила пальцями по карті. Ось тут викрали. Тут викинули тіло. Ось друге викрадення. Там тіло. Потім третє. Стривайте, може переплутані дати? Але ні, другу жертву знайшли раніше за першу. Цей непомітний факт було записано на карті розмазаним чорнилом, біля позначеного місця. Тіло другої викраденої жінки було знайдено першим. Воно спливло в річці Вобаш у передмісті Лафаєта, штат Індіана, трохи на південь від міжштатної траси 65. Першу зниклу викрали з Бальведера, штат Огайо, біля Коламбуса, а знайшли її набагато пізніше в річці Блеквотер, штат Міссурі, поблизу міста Лоунджек. Її тіло потопили, прив'язавши тягар, інших – ні. Тіло першої жертви лежало під водою в безлюдній місцевості. Друге скинули в річку вище за течією від міста, що забезпечило швидке виявлення. Чому? Дівчину, з якої все почалося, він добряче заховав. А другу – ні. Чому? Що означає відчайдушна довільність? Перша. Перша. Що доктор Лектор казав про першу? Що означало все те, що говорив доктор Лектор? Старлінг проглянула нотатки, які нашкрябала в літаку дорогою з Мемфіса. Доктор Лектор сказав, що в папці достатньо інформації, щоб знайти вбивцю. «Простота», – казав він. «А що там про перше? Де було перше?» «Ось, першопричина була дуже важливою». Слово «першопричина» видалося пафосною маячнею, коли він його вимовив. Чим він займається, Кларіс? Чим він займається в першу чергу? Яку потребу задовольняє цими вбивствами? Він жадає. Як ми починаємо жадати? Ми починаємо жадати те, що бачимо щодня. Над твердженням доктора Лектора було легше думати, коли вона не відчувала його погляд на своїй шкірі. Тут у серці Квантіко було легше і безпечніше. Якщо ми починаємо жадати те, що бачимо щодня, то чи не здивував Баффало Білл сам себе, коли вбив першу жертву? Він розправився з кимсь із близького оточення? Чи не тому він так ретельно заховав перше тіло, а друге так недбало? Він викрав другу дівчину далеко від дому та скинув тіло так, щоб її якнайшвидше знайшли і повірили, що вибір місця викрадення довільний. Коли Старлінг загадалася про жертв, першою в її уяві постала Кімберлі Емберг, бо вона бачила Кімберлі мертвою і в якомусь розумінні боронила її інтереси. А ось і перша дівчина – Фредріка Біммел, 22 роки, місто Бельведер, штат Огайо. У справі були дві фотографії. На світлині з випускного альбому вона здавалася великою та невиразною, з гарним густим волоссям і здоровим кольором шкіри. На другій вона взагалі була не схожа на людину. Стаглінг знову зателефонувала Берроузові. Тепер його голос звучав трохи хрипко, але він усе одно її вислухав. То що ти кажеш, Стаглінг? Може, він мешкає в Бельведері, штат Огайо, де жила перша жертва. Може, він бачив її щодня і вбив, ну, спонтанно. Може, він просто хотів пригостити її газованкою Севенап і поговорити про хоровий гурток? Саме тому він так старався заховати її тіло. А другу дівчину схопив далеко від домівки. І її він уже не став так добре переховувати, щоб її знайшли першою, та щоб відвести від себе всю увагу. Ви ж знаєте, скільки уваги приділяють зниклим особам. Справи заморожують, аж доки не знайдуть тіло. Стаглінг шукати краще в тому місці, де сліди свіжіші, де люди краще пам'ятають, де свідки... Саме це я й маю на увазі. Він це знає. А я кажу про те, що на сьогодні ти навіть чхнути не зможеш, не заприскавши якогось копа з рідного міста останньої дівчини. Кімберлі Емберг із Детройта. Інтерес до Кімберлі Емберг зненацька виріс, відколи зникла молодша Мартін. Отак, зненацько, вони взялися працювати, наче каторжні. Тільки я цього ніколи не казав. То ви передасте це містерові Кроуфорду про перше місто? Звісно, дідько, та я пущу це на гарячу лінію, щоб усі бачили. Я не кажу, що ти погано мислиш, Стаглінг, але місто добряче прочесали відтоді, як ту жінку, як її звали? Біммал, геш? Відтоді, як ідентифікували Біммал. У Бальведері працював штаб із Коламбуса, а також багато місцевих поліцейських. Нарили все, що можна було нарити. Цього ранку ми не викличемо сильної цікавості заявами про Бельведер чи будь-якими іншими теоріями від доктора Лектера. Він тільки. Стаглінг. ми надсилаємо подарунок у дитячий фонд ООН у пам'ять про Беллу. Якщо хочеш, я допишу твоє ім'я на листівці. Звісно, дякую, містере Бороуз. Стаглінг дістала одяг із сушарки. Теплі речі були такими приємними, так приємно пахли. Вона обхопила руками теплий одяг, притисла його ближче до грудей. Її мати з оберемком білизни в руках. Сьогодні останній день життя Кетерін. Чорно-біла ворона крала речі з візочка. Вона не могла одночасно відганяти птаху та бути в мотельному номері. Сьогодні останній день життя Кетрін. Її батько подавав сигнал рукою, а не фарами, коли завертав пікап на під'їзну доріжку. Граючись на дворі, вона гадала, що та велика рука вказує пікапу, куди слід повертати. Велично наказувала йому повертати. Коли Стаглінг вирішила, що робити далі, з її очей скотилося кілька сльозинок. Вона згорилася обличчям у теплу білизну. Розділ 48 Кроуфорд вийшов із похоронного бюро та розвернувся в обидва боки вулиці, шукаючи Джефа з машиною. Натомість він побачив Кларіс Стаглінг, яка чекала під піддащем, одягнена в темний костюм. Така реальна в денному світлі. «Відправте мене!» – сказала вона. Кроуфорд щойно вибрав труну для дружини а в паперовому пакеті тримав пару туфель, які помилково прихопив із собою до бюро. Йдеться про старий звичай ховати покійників без взуття. Раніше взуття було надто дорогим і часто передавалось у спадок. Окрім того, існує повір'я, що дух похованого в справжньому взутті покійника може мандрувати і не знаходити спокою. Він сам їх забрав. «Пробачте мені», – сказала Стаглінг. «Я б не прийшла до вас зараз, якби був інший час. Відправте мене!» Кроуфорд засунув руки глибоко в кишені та повертав до неї шию, поки комірець не хруснув. Його очі були ясними, навіть небезпечними. «Відправити вас куди? Ви поставили мене прочути Кетрін Мартін. То дайте мені прочути і інших. Усе, що ми зможемо зробити, це дізнатися, як він полює». Як він їх знаходить? Як відбирає? Я не гірша за будь-якого копа під вашим керівництвом. У навіть краще. Усі жертви були жінками, а жодна жінка з ними не працює. Я можу зайти в дівчачу кімнату і дізнатися втричі більше, ніж чоловік. Ви знаєте, що це правда. Відправте мене. То ви згодні на повторний курс? Так. «Пожертвувати шістьма місяцями життя?» Вона нічого не відповіла. Кроуфорд копнув траву носком черевика. Він підвів погляд на Старлінг на далечінь безкраїх прерій у її очах. Вона мала міцний внутрішній стержень, як і Белла. «З чого почнете?» «З першої. Фредріка Бімбел. Бальведер. Огайо». Не Кімберлі Емберг, яку ви бачили. Він почав не з неї. Згадати про лектора? Ні, він сам усе дізнається з гарячої лінії. Емберк була б емоційним вибором, чи не так, Старлінг? Витрати на подорож відшкодують. У вас є гроші? Банки відчиняються лише за годину. Трохи лишилося на віза. Кроуфорд порився у кишенях. Він дав їй 300 доларів готівкою та іменний чек. «Їдьте, Старлінг, тільки до першої. Звітуйте на гарячу лінію. Телефонуйте мені». Вона підняла до нього руку. Вона не стала торкатися його обличчя чи руки. Здавалося, що не існує на ньому такого місця, якого можна було б торкнутися. Тож вона розвернулася і побігла до свого пінто. Кроуфорд обмацав кишені, коли вона поїхала геть. Він віддав їй усе, що мав при собі, до останнього цента. «Крихіці потрібні нові туфлі», – сказав він. «А моїй крихітці туфлі вже не знадобляться». Він плакав, стоячи посеред тротуару. Сльози заливали його обличчя. Начальник одного з відділів ФБР наразі мав такий безглуздий вигляд. Джеф помітив із машини, як блищать його щоки, і від'їхав назад у провулок. Далі з Кроуфордових очей. Джеф вийшов із машини. Він підпалив сигарету і несамовито закурив. Він зробить Кроуфорду подарунок, вештуючись без діла, доки Кроуфорд не висохне, не розізлиться та не вилає його по заслузі.